staví proti píšným, ale pokorným dává milost. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na jedenáctou neděli po trojici. Chci se vás zeptat, vy jste píšný? Já mám podeřený, že nikdo z nás by to neřekl. A nebo tak, že já nechci být píšně, nechci být arogantně. A když to vidím třeba na dětech, že um, jsou tak příliš sebevědomí, tak se snažím jinak uzemnit a říct, že tohle nemá být. Ale Bůh se staví proti píšněm a pokorným dává milost se zdá, jako by to, nesmí být sebevědomý, nesmí být ani radost, že do bohoslužby chodím jako deprimovaný, smutný. A to určitě nemá být. Bohoslužba má být oslava skříšení, má být radostná. Ale známe také z Bible ty příklady, z toho farizeja, z toho celníka, jak mají odlišný přístup k Bohu. Jeden si je jistý, že dělá všecko správně a ten druhý, že je hříšník a že prosí o odpuštěný. A to je přece nám důležité, když od Boha nic netřekám tak nemůžu nic přijmout. A přejo nám všem, abychom i z této bohoslužby z božího slova mohli něco přijmout boží odpuštěný, povzbuzený i radost. své světlo a své slovo těm, kdo po tobě touží. A obráci se ve své lásce k chudím a hříšníkům. K těm, kteří vědí, že nemají všecko. K těm, kteří vědí o svých chybách, své nedokonalosti, o své vině. Nauč nás, abychom spolehali na Tvé dobrotě, dej, abychom přijali a rozdávali a získali milosrdenství a získali radost nad Tvým královstvím. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna,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 který slyší slovo Boží a zachovávají. je Haleluja. Amen, hospodí. U lokaře v 18. kapitoly. Od těch, kteří se na sobě zakládali, že jsou spravedlnými a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeos, druhý celník. Palitivost se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuju ti, že nejsem jako ostatní lidi, vyděrači, nepoctivci, sizoložnici nebo i jako ten celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám a však celník stál docela vzádu a neodvážil se ani oči k nebivost výhnout, byl se do prsu a řekl, Bože, slituji se nad mnou, říším. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus Nebo každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponížuje, bude povýšen. Nevaděj našeho pána Ježíše Krista. A tři milí sestry, Bůh nás probudil k životu spolu s Kristem. A spolu s Kristem nás zkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíše. Tak to čteme v tomto listě, který je připsán na Pavlovi do Efeza.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 který církev v církvi připomněli, že vlastně to je také už v Bibli, Že vlastně měli bychom být všichni probuzení. Teď nemyslím, že probuzení tak, že 30 minut kázání a pak na zni příznění se znovu probudíte. Ale smysl to je jasně, že slovo Boží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 evangelické církvi. Připomeňme se, že reformace dělala jednu důležitou věc, že řekla, že naše záchrana je Boha a ne od lidí, ne ze skutkáření, ale z božího slitování. Jak tady to čteme, také milosti jste spasení, ne vlastními skutkami. Ale na druhé straně reformace nemohla bránit tomu, že v dalším období ta církev, řekneme to, pousínala. A pak se ozvali další hnutí. Další obnovení v církvi měly různé názvy pro budenecké hnutí nebo pietismus v Německu. A nebo v 20. století začaly se takové Křesťané takový církví nazývat evangelikální, říká, že my jsme probuzení, u nás se něco děje. To je milým bratři, mile sestry, docela důležitý prvek i v evangelické církvi. Ovšem to je jeden prout v Biblii a jiný prout.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 A Pavel se musel dokonce hádat s takovými lidmi, kteří říkali, no my už jsme znovu vzkříšeni. Už jsme vzkříšený, už to všecko máme, už jsme na cíli své věry. Tomu tak úplně není. A když ty, ty lidé říkali, no my bojujeme s démony a porazíme všechny, tak je v tom nějaká past. Když takhle vidíme svou úlohu pro sebe i pro záhranu světa, tak se stává naše víra křičovitá, tak jsme v ohrožený, že sadíme zase na vlastní sílu. A třeba jenom na vlastní vzeti, Říkáme, že no my tam ještě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 Je to Boží dár, než ne našem skutky. Ovšem, ty dobré skutky k tomu patří. To by bylo opravdu ospalá církev, kdyby k žádným činům se nedostala, když nikomu by nepomohla, když se nevěnovala svým blížním, A jsou to věřící nebo nevěřící. I dobré skutky k tomu Patří, ale ty nejsou z naší síly. Tady ten dopis to formuluje krásně, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tak víra neuspává, ale probudí k třinosti. Jako, když se probudíme ze spánku jsme odpočinuty, nebo když se vrátíme zdovolenit, už cítíme zase schopně něco udělat. Je to přirození, ale není to křepcovítě. Protože víme to, co jako křesťany děláme, k tomu nám pomáhá Bůh. To nejsou věci, které se sami musíme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 Skutky jsou připraveny, stačí je udělat, udělat ji spolu s Kristem. Amen. těm že nás si volal, povolal, k sobě volal skrz Ježíše Krista. Že ty jsi v životě našem to podstatně konal, co nemůžeme už překonat nebo zlepšit nebo vrátit. Děkujeme ti za to, že spolu s Kristem Máme život, máme nový prostor, máme naději. A že nemáme potřeba křečovitě snažit se sám sebe zachránit. Děkuji ti za to, že ty můžeš zachránit celý svět. A v tomto světě máme každý z nás svoje místo. Každému z nás dáváš důležité dary, schopnosti, kterými můžeme ti sloužit. Prosíme tě, abychom přitom neusínali, abychom měli sílu a odvahu pomoct. Pomoc záhraně tohoto světa, ne zahraně sebe. Buď s námi, když budeme milovat, pečovat, pomáhat ve sboru, když budeme potěšovat, když budeme dávat příklad druhým, když budeme všímat se těch, kterých se jiné nevšímají, když budeme obětovat to, co máme v prospěchu druhých, když budeme náhlas hlasitě vystupovat proti rasismu, proti vyzvě k násilí, když budeme pomáhat hlavně těm, kteří to mají těžko, kteří jiní nepomáhají. Bud s námi. Spojil jsi nás v tvém synu Ježíši Kriste. Spojil jsi nás, abychom mohli být jako tvůj církev, tvoje rodina, tvé děti, které tobě volají. Od mm. všechny náš, který syn a nebesník, Bolo svěd z jménu tvě, přít království, God yeah. oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti píšním, ale pokorným dává milost. Pokoršte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil z ustanovených čas. Všechnu svou starost dložte na něj, neboť mu na vás záleží. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčně slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen.